قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمدٍ وَعَلَىٰ آلِ صِيَّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ زَمَاء قَابِلِ قَدْر مَسَلْ مَعْنَا نُرُنْ تَاسِ مَخِقِ مَعَدَيَوْ حَدِيث يَوْ تُفْرَ بَيَانَ حَلَا او زالیت تشریف فرماو حضرت ابو هريره فرمای رضی اللہ تعالی او رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد او فرمای چې پنځه خبر دي چار سو کیات کی او پاغه پنځه خبر وباند عمل او کی او هغه پیند خبري نور مسلمانانو ته ورسي دا بصو حضرت ابو هريره فرمایي رضي الله تعالی عنہ وما وطويل انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا پیند خبري بز کوراک او پیغمبر عليه الصلاه والسلام هغه پیند خبري پوږ تو باندې شمیر کړل پنشل اول عزيز راتونو کو چموکه با په اړه خبره باندې تفصيلي بیان کو اول دا د پنځو خبري چاامل کرا واستې یاد کړل او نور مسلمانانو ته اوله سوالي بس د دې بيړه 파ش دنیا کې هم کامیاب آخرت کې هم کامیاب ټول معاملې سيده او برابرشول اول دا چې څنګه به وسلې عبادت گزار جوړي دي دې حديث کې دا اول نه ټکلچ د خدمت کې ماعرض کړل رسول الله مبارک فرمای اتقالمحالما اے ابو هريره زان بچکا د حرام او د ناجائز کارون انا او که دا زان دا ناجائز او حرام کارون انا بچکا تکن اعبد الناس تبا دا طول و خلق و عبارت گزار شید دی حدیث مبارک کی پیغمبر علیه السلاة والسلام یا حقیقت مُنْتَظَر کای درې شیې دی یو فرایض او واجبات دي په عبادتو کې او د حرام او ناروا کارونو دي او درېم نفلی عبادت دي د دې حدیث مبارک نو معلومه شوه چې د فرایض او واجبونو نه وروو په بعد کې ل مرت او مقام او دراج دا د حراو د بچکې دلو ده چې د حراونه سړی ان د ننج کارونه سی بچکی او د نفری بعدات مرتبا او زجا دادا حرامو د دا بچ کدرو نه بعد تاز خدمت که یو خبر از کو یو سره نفری عبادات کئی محض خو دادا جنت تدتلل دا دا و ذراک کده ایسی جوڑنو سی یو سره نه اغا فرائض او واجبات هم کئ خو نفل عبادت هم کئ ذکر کئ تلاوت کئ نفل و زیستاتی نوافل زیاد کئ تلاوتونه کئ خلیقن بل طلبته دا گناه نزا نه بچ کئ او په گناهونو کې مبتلا ده گناه فرګدینا پلوه هاذا دا صلیت خالد نفس نفنی عبادت په واجبات دي جنه تطلللی نشي زکا چې د قیامت پوره دي رب العالمین جل جلاله اغم ما اتانا دا دا تا چی دی دی او تاند فرایض او واجبات او پتکی چې کړي دي او کدي نه دیکړي کده کړي نو ثوابه درلودل او کده نو کړي نو عزابت نظر او د قشان شانت د حرام او نن جائز فت در ل کی تا دا پری خو ک د پری شنو نوافید کوکرل ثواب الله در کی د سن نش نوافل خ کار نه استغفر الله نوافل ام لو که خلق وکرل کوکرل نوافل دپری روزه له ساعتله او نفل صدقات او کړل نفل منظور او کړل ذکر او تسبیحات ته او کړل نو خدای پاک بدله ثواب درکې کده اونې کړل په قیامت تعالی تانه پتہ نه کی په دې نن نشي پکړ دینه کی چاولې نوابل نه کول او البته که په حرام کار کې مقتلای په ناجائز کار کې مقتلای سم معاملات حرام دي تا مو حرام دا تا اخلاق حرام دی لدی اصوال با الله جل جل روتانا کی لدی او مثال یاو کامل فاغی کی خو اعلاس پیشل قیمتی ایسی لگیه دا ایر کندیشن ایر کندیشن والاوی ایسی لگیه دا لید تیر بہترین او خائستا و لیکن ورسرا ورسرا یعود ودری سلور هم کلاو دی و سیاو طرف نا خوڑی را سڑا حوارا دی کمر سڑای ستاعت او د اطمینان اسباب دی و لیکن بل طرف دا کڑکینا او دا کڑکینا گرما گرما حوارا دی یو طرف تا خطا دا تلاوت دا نوافلو د نفری روجو او د نفری منزونو دروازت کلاو کری دا یخ یخ حواتا زلال رازستا بدنلا او بل طرف تا دا گناہنو دروازی دی کلاو کری دی کم پایده چپا نوافلو تا تا ارسی دا کم قرب الہی د الله محبت او د دا د کل حبیب محبت تا تا پا دی نوافلو پتلې اوث باندې حاصل شه هغه بل طرف ته د ګناه فوج اکارت شه الله درو ختم صحابه ام منصورہ اوږدې له اهتمام د دې پکاره دا, دا, دا زمما خوراک دا حلال ده او زمما خوراک کومرداد تاسو ګورئ را ما ځان کې خلقونه اهتمام کوي نوافل کوي او تلاوتونه کوي تسبیحات کوي لو یو کل پراش کوي تجدونه شغله کاته ترراوی کوي او فغې کې ختم کوي درې در سپارې سلور ور سپارې ختم کوي خولیکن چې دا تیر شي بیا به جممات مخونهګورې یو خبره ماض انتالله ما به ډیر و باندې سوچ کولو چې دا سو وجه دا چې دا خلک دا مځان کې دونه خوا منزونه کوي بعدتونونه کوي وجواتې ډیرر دي ولیکن ما سین که وجه داراله چې اکثر د خلکو لقمه حلال نه ده چې روجه ساتي هم په حلال باندې نه ساتي شهريم حلال نه ده او افطاری هم حلال نه ده ولې حاضر د رمضان د برکت او جن خدای ولا توفيق ور کوي خو رمضان تیر شي سترګي غير محفوظ و جون غير محفوظ زوبان غير محفوظ ذلول غير محفوظ اته څه فکر دي عزيز مستور ان شاء الله خو او اللہ جلدہو ناراض کر دیگی تاز خدمت کی او عرص کو دو سڑی دی یا سڑی نوافل کی تسبیحات کی ذکر و عذکار کی تعل و رضی تسبیح پلاس کی و لیکن لب بناہو نهم ورسرکی راغین ہم داننا بچ گئی بل سړې را غ فرائض او واجبات په ځای راړي نوافل بالکل نه کوي او ګناه هم بالکل نه کوي تاسو کوم یو به تر دا چې فرائض او واجبات کوي نو ګناه نه ځان بچي دا به تر دا. دا افضل ان شلل لا بسيده جنت لذي او هر څړې چې فرائض او واجبات په ځای نوافل هم کوي پته ګنا نه دان نه بچکی معاملات خراب نه حرام او نه حلال پته نه لګئی معاشرت ترتی زندگی هغه شریعت خلاف اخلاق شریعت خلاف فلي هاذا کډی نوافل او کی او ذکر او اذکار او کی نه خلیرا شینګئی او پایولې د ګناخ ولا ولی ګناخ کول څه وځو حدیث مروار کیاږي دو خاتمه په باب باندې پیغمبر عليه الصلاۃ والسلام نه چا په اوفر یو خزر اگړې زیات عبادت کړي نوافل کړي عبادت گزارا ده هولیکن زبان درازا دا پلوسيان گاوندیان ورنډیان ورنډي څنګه دي او چیرته هم په زبان باندې او خوګه خبره ناراض ولیکن نوافل ذکر او اسکار تسبیحات ډیر کئ ولیکن زبانه ډیر زیات اغا ته هیڅ او بنه و خزل او فرائض او واجبات په ځای راړي او ګناہوں نه هم نه کئ ولیکن زبې ډیر خوګه دا گاوندان ډیر و نه خوشاله دي یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سلم پدې د واړو خذک کوم یو ډیره به تراده پیغمبر رسول الله مبارک و فرمایل اغفر فرہزگار یو خو عبادت گزار او, کی رازی. داکو زبانی او زبانی خوک دا بل فرہزگار د په کار د 300 عبادت گزار هم جوړ شي او فرہزگار هم جوړ بلکې روایت تو کی راضی چې دا کومه خاطر چې زبې زبانه میتهره او زبان خوک ده دا به جنت لږي او دا به لخد جهنمي ده دې وخت کې فکر دې پکار ده چې سونه من حلال خورو او سونه حرامو سونه جائز تارو نه او سونه ناجائز تارو نه خطرناک خبره ده توم څنګه دا عبادت اهمیت شته خبر درې راځو خبره ولیکن دا ګناه د بشکېدل اهمیت نشته باج ګناه نه کو توم د مسلمانانو رونو نا پدسی او انداز او سرغ باندې راضی او کیږي ورنه ته به دا سوچو کې چې دا به سره ګناه نه یاو بیماری ده یا سره یې بولی بیماری ف علاج به وکي یو سره یې بیماری بیماری نه بولی دا غاړه خولي بیماری علاج نه کې و بیماری نه و دا قشانتا ګنا ګنا ولل شه ته توفیق الله والا ور کی توبه به و باسي خو چې ګنا سره ګنا نه بولی ده نهایت زیات خدمت کی دا خدمت وي يو سو گناهن تذکرہ کو چدا معاشره تقریبا ټول ور باندې مختلا ده یو بد ګماني ده یو صلاح وي الحمدللہ شکر ادا ځکه شراب نسو جواری نکوه zina نکوه سود نکوه ولیکن اگر دبد ګومانې په بیماری باندې مفتلایي سو چې ګوري د ګومان ور باندې غلط راځي د ګناګار او د خطاکار ګومان ور باندې کوي ان بعد سن اثم آیات مبارک راځي الله تعالی فرمایي باز ګنا باز ګمانونه دا ګوناده چې څه سره ګوري بیا د تفسیر ور باندې کوي څټه چې سړی ګوري بیا تفسیره ور باندې کوي بدګمانی ور باندې کوي دا خلک ګناه نه ولاوي خو عظیمه ګناه را سخت ګناه غیبت کې مفتلا شي دا هغه غیبت کې مفتلا شي غیبت نظر نه بچي یو بل ګنا چې د ام من مسلمانان فقې مفتلا یو افواه فلانا په تحقیق یو خبره ما فور شه بس ما کوشش در چې هغه مرکز په پلاو وکړي الله تعالی فرمایي اذا جاءكم فاسق بنبئن فتبينوا چې کله تاسو یو څوک په یو خبره باندې راتلو کنه تاسو داغه تحقیق کړئ پته یېږي چې دا حقیقت ده او که خلاف حقیقت ده حدیث مبارک کی راضي کفا بالمری کذبا اي يحدث بكل ما سمع ویده صریع درغ جنکی دلو دا پارا دا خبر کافی دا چه سواو ری او آغا خلقو لبایا نئی سواو ری خلقو لبایا نئی اللہ ستار دا کچاکی یو گناوی هم پکا دا چلے پٹک اللہ تلا ستار لعیوب دا چا دا چا یو حیب یو گناو پٹک للا اللہ بستایبو نا نو دا زمانگا بعدی خلقو دا يا طبيعت چې خبره واوري اگر که سونه خلاف حقیقت وي ووس لګي وي خلکو ته رسي ما وکړ کلمل کل ګور ته نبيو پرستان فرانس پر پسې شول کېږي غریب بيړه غارث افافیلات بل چې وروخلي عام مسلمانانو فقې مستلا دي وملازمت کې تقصير یو سنای دا حکومتي ملزم ده دا اتو گنتی دفتر کی کار کئی او دهی ده دا اتو گنتو پا زی باندیش پا گنتی دفتر کی کار کئی تو ده پا گناه کی مفتلا ده حرام خوری کی مفتلا ده ذکر که ده خفلی ده اتو گنتی وقت دا پا حکومت باندی خرس کرلو او حکومت ده آخی پیوست که دل سنخاور کئی فلی هازا دی بفراء اتکین تی اغا ملازمت کی او که زیادی کول اخو تبرو احسان دا خود اتو گین تونه مثال پتور کم با نکی او که کم که سونتا نخاخلی اغا حرام دا واد اغا که هم حرام دا کس کی هم حرام دا که لباس ورنکی هم حرام دا کو بچان بانی خوری هم حرام دا که بلډین جوڑی هم حرام دا کپکی ځان لگے هم حرام ده چې چې سبکه سب حرام نو بیا زمونږ دعاګانی څنګه قبليږي زمونږ لاندې فرش هم حرام آسمان هم حرام اګوستین هم حرام خېټه هم حرام اوडक او بشارع باندې هم حرام کړو ولې هاذا دې کډې زیات اهتمام پکار دا چې څوک حکومت یې ملازمي څونه ملازمت وي هغه سې طریقې سر پورا کوي ونه حرام کې بمفتلاش باضی تا جیران ړونه یو سیز پاکستانی وی پاکستان جوړ کړ او چې ګا کول راشي چې دا سیز مالارکه جاپانی دی ولوي دا بالکل جاپانی نه او دا جرمن دی او د دا امریکای دی او د دا برتانی دی او الان کې جوړ شو په ګجران کې یا لاور کې هي هکر دا دروغ دی دا حرام به حرام دا غاسي سړی دی چې هغه په تجارت کې دروغ وای د قیامت پوره الله ورسره درحم خبري نه کوي الله تعالی په رحمتنا ولا ګوري او اخره تسکينه کوي بل ستا بازي ولاي ستا د اجوري ټولا واي د دې شرط باندې له ګو لا حرام نه حرام امه چې فيه تا رحم ولا تا خبره لګیلې په سالو هغه ډېر نوافل کول تسبیحات مې کول تلاوتونه مې کول او تهجدونه مې کول دین ځاب عبیدو خداش په تهجدونو کولو د ورځې به څه تفاهی کې کول چا نه پاتاو کله چې توو د عبادت کې د دې لپاره کوم چې ځای ما په دې سره کیږي چې کی نمبر معلوم شي دې لپاره په حسب الله من ذلک حرام بار. بل دې وخت چې ځوونه مسلمارات کوم ګناه کې مفطلا اغا په دروغو سرټیفیکټ جوړول سند اخیستل چې سند توې کړ تا یو مقام حاصل کړې نه وی یو مقام تر رسیدل نه وی هولیکن په دروغ یو سرټیفیکټ حاصل کړی او تا ته حکومتي افسريو ملاحظه مت پلاوسي بل هدا د چټي د دروغ دي د کومتن خاتې Tale د بالکل څه حرام بالکل صفاسutra حرامه کخريم حرام د کس کې هم حرام ده ک پکم سیز دا استعمالی دا ټول حرام دي حرام په خپل بچاله باندې حرام کره دن خلک مون شکایتږي زما به چان بد اخلاق دي زما خبر نه منه ته تاسو به شانه باندې ټول زندگی حرام کړولې نه بز ده د حرامو نتیجې په نتیجې کې تا شانته باقي خلک چوټي علي د علماء ولیکلی کتابونه کی ځان نظر لواو چوټي علي حکومتتي افسر دا یو ډاکټر لورشي او ډاکټر ورته ولیکي چې دا ډیر سخت بیمار دي ولا چوټي ملاوش او ډاکټر لسور کی رشوت نو هم ګناګار شه ځکه یو خو لري شوط او بلې ضروب اوएल او کوم او چې دا چټي علي د ان ضروب بیمار نه نه وایي بیماری او د بیماری سرټیفیکیت علي او بیا اختیار کوي حکومت پاله او بیا د هغه چټي تنخاهم علي نو عام شي پیغمبر علی السلام په دې حدیث مبارک کې فرمای اتقوا المحارم د فرایض او د نه لوې مقام دا چې دا ګناه نه ځان بچی ته کن محارم ته نه محارم نه ځان بچا دا حرام نه ځان بچا ګناه نه ځان بچا ته کن اعبد الناس ته لوې ذات عبادت گزار د خلک شي دا اهم شی دا ګناه نه ځان بچو معاملات زموږ نه معاملات سهاله زموږ د مسلمانانو معاملات هاله نه چې بس ما متاثر جوړ شول انه خاطر شریعت کې ناجیزه حشیت ته کې جایز او حلال نه نه جایز خو چې مثاله زایور باندې معاملات کوم انداز ګور اهم شی معاملات دي پر ساری طيب صاحبلې کې لري معاملات ډېر اهم دي معاملات ماته خدمت کې عرض کوم فراق ته زموږ سټاک ته زموږ لباس ته زموږ مسکان ته هر څه معاملات او معاملات دغه په څو شیان په کار دي ثین الوافل تصفیحات ذکر او اسکار دا هم پهل مکان کې لوې عبادت تا کله کیند نوافل او عبادت مرتبه ده ګنا نه ده د ګنا نه بزان بچی متاز خدمت کې عرض وکړه دا ګنا نه بزان بچی ورنه ورته قیامت کې الله هیڅ پخړ بږي الله جل ما تعم د عمل کول توفیق راګي تاسلهم الله جل متع تو له ګنا نه بچی دا خير توفیق راګي صلی الله تعالی خیر خلقی محمد وآله وصحبه